Ракова шийка. Спекулянт варені раки продає й патяка. Насікомого немає кращого за рака. Налітайте, розбирайте, скажете спасибі. В рака фосфор для мозку більше, ніж у рибі. Раки мозок возбуждають разом з пивом свіжим. Хто понюха тільки шийку, стане розумнішим. Вчена дама в окулярах підставляє сумку – я про раків, каже, маю теж високу думку. Раки і краби популярні як делікатеси, що пожвавлюють у мозку внутрішні процеси. Раки оптом закупила, гроші заплатила, тут же ракові одному шийку відкрутила. Раз понюхала, лизнула, кривить губи пухлі, я, забери їх, бо вони вже тухлі!» Спекулянт похнюпив пив пику, ну чого пристала, ти ж понюхала, і зразу розумніша стала. Просо. На риночку спекулянтка просом торгувала. Добра того вона мала майже півчувала. Щоб торгівля йшла жвавіше, дай хильнула чарку і сусідкою по місцю зав'язала сварку. Не було ще в цілім світі гіршої зарази, а ти, клята торбохватко дурна, аж три рази. «А ти двісті? А ти триста? А ти три мільйони? А ти, дурна, знаєш скільки? Три секселіони!» Спекулянтка, що такого слова не чувала, стала пригорщами кидать проси іщувала, репетуючи при тому, «Нехай зна весь ринок, що дурна ти рівно стільки, стільки тут пшонинок!» Мандарини. Гей було це на риночку, громадяни любі, продавали мандарини хлопці чорночубі. А ті фрукти купувала молода дівиця, у якої довгі ноги і куцає спідниця. Склала фрукти та дівиця у свою корзинку і впустила ту корзинку просто серед ринку. Як нагнулася збирати діва мандарини, описать первом не можна дивної картини». Мандаринники до неї кинулись прожогом, поставали на коліна, наче перед Богом, все зібрали, розшукали найдрібнішу штучку. Попрощалася дівиця з хлопцями за ручку. Веселенькі до прилавка повернулись хлопці, а там грошиків немає, пусто в коробці. А хіба ж дівиця мила в тому винувата, що тіймались, як то кажуть, на живця хлоп'ята? Дієта. На базарі повна дама курку огляда. Чим, питає, годували, що така худа? Як худа, торговка злиться, що ти ти плетеш? Ну, скажіть мені, бо схуднуть я хотіла б теж. Непорочна курка. Якось бабка Богомільна в крамниці сказала, «Дайте мені таку курку, що півня не знала». «Оцю беріть», – тиче курку продавщиця строга. Чого ж вона така синя та ще й кривонога? Чому на ній я не бачу ні крапельки жиру? Чому вона фігурою схожа на сокиру? Я серйозно вас питаю. Знаєте ви точно, що ця курка не топтана, жила непорочно? Продавщиця зуби скалить. А чого ж питати, який дурень таке стерво захоче топтати? Гвоздики. У столичний ресторан гордо входить Сулейман що гвоздикий з Кавказу возить в Київ літаком. «Ви чого, швейцар, питає в зал, прететься з рюкзаком?» Як на дурня на швейцара подивився молодець. «Друг любесний, це у мене не рюкзак, а гаманець». Пропажа. Міліцейський акт. На базарів громадянина В.Г. Супруна Неизвестно, куда исчезла голова свина. Погодя вблизи базара, был замечен пьес. Дану голову свиною у зубах он нес. Гражданин Супрун немедля ознакомлен с ней. И ту голову свиною он признал своей. В связи с чем конторой рынка был предупрежден, что к директору претензий не имеет он. Карета Сидить радянський бізнесмен у Опелі новому, а збоку, каже інвалід, везе в житті такому, тож стільки треба нахапать і скільки помотатись, Щоб у кареті отакій по вулицях кататись.